și în și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care va aduce cu multă bucurie iubiți ascultători programul L151 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecției noastre de astăzi se află începând cu versetul 23 de la Luca de la capitolul 11. Vom pătrunde în citirea acestui verset, urmat de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a mai face o incursiune, de a mai face o escaladare pe muntele unde își are locuința pavelică, bătrânul Juriga și Lesina, personajele principale ale povestirii scrise de Cristina Roy sub numele de Pavelică în Țara Luminii. În lecția trecută l-am lăsat pe preot răscolit până în străfunduri de seninătatea, bucuria și... Credința cu care acest mic pavelică afirma că el are iertarea păcatelor prin Domnul Iisus Hristos. Preotul era uimit peste măsură de atitudinea aceasta a copilului și nu-și putea imagina cum a putut acest copil să capete atâta încredere și să înțeleagă iertarea pe care a adus-o Domnul Hristos, iertare după care el ca preot suspina de ani de zile de o viață întreagă. În timpul acesta, plin de bucurie și de fericire, Pavelica își continua drumul lui pe munți, ducându-se la peștera mult așteptată, mult dorită, unde s-a cufundat în lectură din nou asupra cuvântului lui Dumnezeu. Ce bine ar fi dacă am luat și noi exemplul acesta și tot timpul nostru liber să-l petrecem în cu frații, într-un fel sau altul preocupați cu meditarea sau citirea cuvântului lui Dumnezeu. Povestitoarea acestei întâmplări minunate, Cristina Roy lasă de acum deoparte pentru o vreme pe preot care se zbucima în frământarea lui Dorin neapărat să capete și el iertarea păcatelor, iertare pe care o propovăduia altora dar pe care el nu avea, Îl lasă și pe Pavelică să-și continue lectura lui minunată în Cuvântul lui Dumnezeu și ne povestește că pe cărarea singuratică cineva cu capul a plecat înainta, era Lesina, mergând cu pași grăbiți, și căutându-și un adăpost de teama ploii ce venea, el nu dădea multă atenție acestei priveliști. Norul de tristețe care întuneca fruntea părea și mai negru decât cei care se îngrămădeau în zare deasupra capului său. Tot într-o zi ca asta furtunoasă, acum mulți ani în urmă, el săvârșise o greșeală pe care nu putea să o repare chiar de-ar fi să aducă o întreagă viață fără pată. El nu putea alunga amintirea asta din cuget îl urmărea ziua la lucru și noaptea nu îl lăsa să doarmă. Chiar în clipa asta, el era nevoit să gândească la acea greșeală și bubuitul tunetului îi făcea impresia unui gras de îngropăciune, însoțind la mormânt ce avea el mai de preț. Picături mari începeau să cadă, prevestire de ploaie cu găleata și lesina se uita în toate părțile să vadă un adăpost, nu atât pentru el, obișnuit cu ploaia, cât pentru hainele de duminică. La douăzeci de pași, iată o stâncă, poate că era rost de a sta acolo acoperit. El s-a apropiat și s-a găsit dintr-o dată la intrarea unei peșteri în fața unei priveriști pe atât de încântătoare, pe cât de neașteptată și pe care o admiră în lumina fulgerelor. Stând jos, cu o mână peste gâtul lui Dunaj, paverică era acolo adâncit în citirea unei cărți, așezată înaintea lui pe o de piatră. Lesina nu îndrăgise acest copil pe care nu-l putea vedea niciodată fără o dureroasă strângere de inimă. Și el avusese cândva un băiețel pe care din propria lui greșeală îl pierduse. Zadarnic plânsese el. Toate lacrimile ochilor nu-i dusese rândărât micuța lui comoară. Sprijinit pe stâncă, nu putea să-și dezlipească privirea de la Pavelica. Ah, în tocmai așa de mare ca și Mihai al său, o... Oh! Ah! Cu inima însângerată și ascuns fața în mâinile bătătorite, acum se simțea cuprins de o tainică simpatie pentru acest copil și i se păru că trebuie să l îmbrățișeze. Un fulger a strălcit dintr-o dată urmat de un bubui de tunet care a trezit pe dunaj. Ridicându-și capul și cirindu-și urechile, a mirosit că e stăpânul său și a lergat înaintea lui din din coadă. Nenele Sina!" a strigat Pavelica scurându-se vesel. Cum te-ai venit aici?" Știm noi că atunci când furtuna vâjei îți place întotdeauna să nu fii singur. Și astfel băiatul a uitat de sfiala lui. E, am venit și eu să mă adăpostez, dar voi amândoi, ce faceți aici? Era prima oară când Lesina vorbea așa de prietenos acestui copil. O, o să-ți spun, nene, dar mai întâi te puțin, altfel n-ai să vezi nimic. Stai deci, iată banca mea, iată masa mea. Măi copile, asta pare că e o cameră. Dar nu mi-ai spus ce faci aici și bunicul te crede după frate și după ciuperci. A, asta am făcut o dis de dimineață și m-am și întors din sat. Dar ai avut ceva de mâncat, băiete? O, da, ne-au dat o gustare bună la parohie, nu este așa dânaj! La îndemnul și mulțumirea ce simțea, câinele dădea din coadă și-și lingea botul. Fie așa, dar acum e ceasul patru după amiază, de ce stai aici toată ziua în loc să te întorci acasă? N-am avut timp, nene, fiindcă e duminică, bunicul n-are nevoie de mine. Trebuie să mă grăbesc cât mai curând să ajung la sfârșitul acestei cărți minunate. O, ce tunet! Altădată mi-era grozav de frică de vijelii, dar de când știu că Domnul Isus e totdeauna cu mine, n-am nici cea mai mică teamă. Fii pe pace, Dunaj! Este ca și cum ne-ar vorbi chiar Dumnezeu! Lesina nu putea să-și ia ochii de la Pavelica. Ce copil plăcut! N-am știut să-l privesc până azi. Ei, ce carte ai aici? Arată-mi. Un nou testament? De unde l-ai? În colibă nu-l avei, Nu, nene, dar o să-ți povestesc totul de la început dacă dumneata le dorești. Bine, copile, te ascult. Iubiți ascultători, în lecțiunea următoare, împreună cu Lesina, vom asculta povestirea micuțului Pavelică, povestire pe care noi deja o cunoaștem în parte dar, fel cum o prezintă el, este interesantă, plăcută, atrăgătoare. Din pasajul pe care l-am citit astăzi, ne impresionează încrederea copilărească a lui Pavelică, în sfânta prezență a lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, prezență care i-a alungat teama în fața furiilor naturii, în fața vijeliei care se dezlănțuise și nu numai atunci, ci și în alte împrejurări. Noi avem un verset în scriptură, sunt mai multe, dar mi-a venit în minte unul din psalmul 46, cu versetele începând de la 1, spune Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Aceasta este făgăduința lui Dumnezeu. Cine crede această făgăduință, ascultați ce spune în continuare psalmistul. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor iar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Haideți să fim cinstiți, iubiți ascultători! De câte ori nu ne-am temut și noi și n-am trăit sentimente de frică, aflându-ne câteodată singuri noapte sau în mijlocul naturii dezlănțuite, cum era Bavelica acum, sau în momente de cutremure și așa mai departe. De ce noi am fost cuprinși de teamă? De ce am fost cuprinși de un sentiment de neliniște? Numai din pricina lipsei de încredere în prezența lui Dumnezeu. Și e normal să fie așa pentru că noi realizăm prea puțin prezența lui, ne gândim prea puțin la el și fiind preocupați mai mult cu socotelele, cu plăcerile și cu gândurile noastre, prezența lui ni se șterge din memorie și nu mai avem încredere în el. O inimă umplută cu Domnul Isus, umplută cu dragostea pentru el, nu cunoaște frica, așa cum spune Scriptura, în dragoste nu este frică. Te rugăm, Doamne Tată Ceresc, ca și în minutele care urmează, prin pasajul pe care ni-l vei pune și astăzi înainte din cuvântul tău, să trezește noi mai mult dragostea și încrederea în tine, până la punctul de a ne părăsi, de a ne abandona cu totul pe noi și să rămâi numai tu în noi. Rămâi deci în viața noastră totul, cum ai rămas și în viața Domnului Isus, când era ca un pe pământ și în felul acesta, tu te vei bucura nespus de rodul suferințelor Domnului Hristos, bucurie care îți va aduce slavă și cinste, iar nouă fericire veșnică. Amin. Domnul doarmen, în corăvioară și furtuna iată s-a peste valuri ca barcă-s poară, Domnul doarme să liniștit. Pescari, privește ca i da pierdut. Doi copii vorbeau odată între ei despre ce ar dori să se facă ei când vor ajunge mari. Unul dintre ei a spus că vrea să fie aviator, la care celălalt îi amintește pericolul de a se prăbuși cu avionul. Știți care a fost răspunsul viitorului aviator? Dacă e vorba că se strică avionul, mă agăți de fusta mamei și am scăpat. De aceea ne spune Domnul Isus că dacă nu ne facem ca un copilaș cu niciun chip, nu putem intra în împărăția cerurilor. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 23 de la Luca, de la capitolul 11, pe care îl citesc. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cine nu adună cu mine, risipește. Cred că nu este cazul să mai amintesc, acestea sunt cuvintele Domnului Isus, cuvinte care ar trebui să ne dea mult de gândit, cuvinte la care, dacă luăm aminte, ar putea să ne schimbe viața în culori nebănui de frumoase. Un învățat francez spune așa, sărbătoresc adevărul la oricine l-aș afla. Mulți erau cu Domnul Isus și-L urmau din loc în loc, mâncau din pâinile înmulțite de El, erau martori la menunile Lui și ascultau cuvântările, dar nu erau cu El în Duhul. Cărturarii, fariseii și Iuda au umblat cu Domnul Isus, dar nu erau cu El cu felul Lui de a fi, cu lucrarea pe care o făcea El. Poți să umbli ani îndelungați trupește cu Iisus, să te folosești de numele Lui, de cartea Lui sfântă și totuși să n-ai nimic comun cu El, cu Duhul Lui, cu felul Lui de-a fi. Iată cea mai mare ispită în care diavolul târăște și leagă pe mulți, foarte mulți oameni. Vor fi mulți care vor zice Domnul Iisus în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, N-am scos noi draci numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Iar Domnul Isus, cel al cărui fel de a fi, ei nu l-au trăit niciodată aici pe pământ, cel cu care ei n-au avut nimic în comun în viața aceasta trecătoare, ci și-au trăit viața călăuziți după propria lor voie și după gustul și gândurile lor și după propria lor plăcere, Domnul Isus, acela pe care niciodată nu l-au cunoscut ca domn și stăpân al vieții lor, ci s-au folosit de el numai pentru interesele lor proprii, Domnul Isus le va răspunde atunci, Niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Versetele acestea se află la Madei, capitolul 7, versetele 22 și 23. Ei, toți aceștia, nu l-au cunoscut pe Domnul Isus ca stăpân și domn în viața lor. Ei n-au trăit viața pe care a trăit-o Domnul Isus aici pe pământ. Domnul Iisus spune în cuvântul său în Evanghelia după Ioan unde vorbește foarte mult despre lucrul acesta Tatăl meu este cu mine pentru că totdeauna fac ce este plăcut lui Sau cum spune în altă parte tot în Evanghelia după Ioan Adevărat, adevărat vă spun că fiul nu poate face nimic de la el însuși El face numai ce vede pe Tatăl făcând Iată acum niște oameni care vin înaintea Domnului Iisus și spun Noi am scos mulți dragi în numele tău, noi am propovăduit noi am făcut minuni? Vai, se pare că ei erau mult mai grozavi și mai puternici decât Domnul Isus. Domnul Iisus spune, eu nu pot face nimic de la mine însumi, iar ei vin și spun că au făcut atâtea și au pretenția să fie primiți de Isus în cer. Ei nu l-au cunoscut niciodată pe Domnul Isus, cel care a făcut toate în supunere și în ascultare de Tatăl. E normal să fie necunoscuți Lui. Pentru că ei au trăit după propria lor voie, după cele ce le-a plăcut lor și după gândurile și socotelile oamenilor de pe pământ. Mai este vreo mirare că Domnul Isus le spune, niciodată nu v-am cunoscut? Într-adevăr, niciodată nu l-au cunoscut ei pe Domnul Iisus, să trăi, adică să trăiască în ascultare de Tatăl și nici el nu i-a cunoscut pe ei niciodată, venind înaintea lui și spunând, Doamne Iisuse, vreau să trăiesc și eu în ascultare de Tatăl, cum mai trăit Tu? De aceea le spune acum, niciodată nu v-am cunoscut. Vedeți dumneavoastră, Domnul Isus nu este numai un nume gol, ci El este o persoană cu un anumit fel de a fi și de a lucra. El de aceea a venit aici pe pământ. El ar fi putut să facă lucrări, nu poate El să facă, El care este creatorul a tot ce se vede și nu se vede, dar ca să ne dea nouă o lecție din pricina căderii în care ne aflăm noi, el a vrut să ne arate nouă cum trebuie să trăim noi, de aceea a venit și s-a așezat în poziția noastră în care ne aflăm noi în realitate, de imposibilitate de a face ceva pentru noi înșine și ne-a spus, uite cum puteți voi să veniți înapoi la mine, ascultând de Tatăl așa cum am ascultat și eu. Acesta este Domnul Isus. El este Dumnezeu întrupat care a venit printre noi să ne răscumpere și să ne învețe, deci, felul Lui de a fi, să întipărească noi chipul lui, să contopească ființa noastră în ființa lui, ca să putem trăi așa cum a trăit el. Dar el nu face cu forța lucrul acesta, ci ne cere inima noastră, ne cheamă ca să-l primim de bunăvoie, să renunțăm de bunăvoie la viața noastră de păcat și să primim viața nouă pe care el vrea să ne -o dea ca să ne facă fericiți. La fel a venit și el pe pământ, el a venit de bunăvoie, el n-a fost silit, el a spus Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Iată-mă, vin să fac. Nu a fost târât de Dumnezeu aici pe pământ. În același chip ne așteaptă și pe noi să spunem, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Nu voia mea nici a vreunui om, nu plăcerea mea nici plăcerea unui om, nu învățăturile mele nici ale unui om, ci voia ta, plăcerea ta, învățătura ta. Toți acei care se prezintă înaintea Domnului în fiecare zi, și spun în rugăciune și dovedesc prin viața lor că doresc lucrul acesta din inima, adică să facă voia, plăcerea și lucrurile lui Dumnezeu, toți aceștia vor auzi în ziua cea mare, veniți binecuvântații Tatălui meu. Pentru că trăind în ascultare de Tatăl, suntem în Duhul în care a fost El și El abia așteaptă să ne primească în ziua veșniciei, să ne binecuvinteze, să ne dea un loc știți unde? În Apocalipsa scrie aceluia care va birui, ei va fi dat să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie Iată partea binecuvântată care va fi a fiecărui credincios Care trăiește acum în felul în care a trăit Domnul Isus, O viață în totală și desăvârșită dependență de Tatăl Ascultând de Tatăl, interesându-se de plăcerea Tatălui, de voia Tatălui Și de gusturile Tatălui sau cum vrem să ne mai numim noi Da, Domnul Isus ne cheamă la sine, vrea să ni se dea nouă dar nu uitați, nu poate face lucrul acesta decât dacă ne golim total de noi înșine de felul nostru de a fi pe care l-am moștenit de la părinții noștri. Cine nu se predă Domnului Isus, așa cum este El, cine nu trece 100% de partea Lui, acela, prin poziția pe care o are, este împotriva Lui. Domnul Isus spune clar aici, Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Stare de mijloc nu există, ori cu Isus și cu felul lui de a fi, ori împotriva lui. Domnul Isus nu are nimic comun cu toate rânduialile care sunt pe pământ. Domnul Isus nu este naționalist, nu este confesionalist, Domnul Isus nu este nici susținătorul vreunei clase sociale. În împărăția Lui nu există asemenea împărțit, ci El vrea ca de aici, de pe pământ, să intrăm în împărăția Lui și în Duhul nostru să nu fim robiți de vreo grupare din lumea pământească, de orice natură ar fi ea. În rugăciunea sa împărătească, așa cum o numim noi din capitolul 17 de la Evanghelia după Ioan, Domnul Isus repetă în câteva rânduri dorința Lui. El dorește ca toți să fim una. Dacă e vorba de una, să fim în totul una și arată și cum trebuie să fim una, spune cum eu, Tată, sunt cu tine una, așa să fie ei una și așa să fie și ei cu noi una. De unde atunci atâtea împărțiri care se văd în așa zis a Biserica lui Hristos? Toată ființa noastră, toate energiile noastre, tot timpul nostru, toate cele din noi și de pe lângă noi, trebuie să lucreze și să adune cu Domnul Isus, cu felul lui de-a fi, chiar dacă ar trebui să suferim mult și să plătim cu prețul vieții noastre lucrul acesta, așa cum Domnul Isus însuși a plătit cu prețul vieții lui. Domnul Isus spune deci clar aici, Cine nu este cu mine, este împotriva mea, și cine nu adună cu mine, risipește. Cine voiește să fie un urmaș al Domnului Isus. Dar nici de lume n-ar vrea să se lipsească de felul de fi a lumii, în cele din urmă nu se bucură nici de o parte, nici de cealaltă. Am mai amintit noi despre acest adevăr, despre aspectul acesta, într-una din meditațiile noastre trecute, credinciosul care trăiește o viață împărțită, care vrea să umble și cu lumea și cu Dumnezeu, este cea mai nenorocită ființă de pe pământ. Pentru că atunci când vrea să împlenească plăcerile firii vechi, plăcerile lumii, Duhul din el, cugetul lui, îl înștiințează că nu face bine și este torturat. Iar când vrea să împlinească dorințele Duhului Sfânt, să trăiască viața din Dumnezeu, plăcerile lumii pe care el le alimentează și la care ține totuși adânc cu inimii sale, acelea îl torturează pe de altă parte. Oricum ar da o săracul, este tot torturat, zbuciumat și nefericit. Cel care trăiește o viață împărțită este un om vrednic, este o ființă vrednică de toată, Compătirea și de tot plânsul. Un om din acesta împărțit de cele mai multe ori ajunge la fel ca Iuda, care, atunci când i s-a dat prilejul, a vândut pe Isus. Pilat s-a dat și el un timp de partea lui Isus, dar în cele din urmă a încuvințat răstignirea lui Isus. Mii de iudei cinsteau pe Isus, dar în clipa hotărătoare au strigat, răstignește-l! Agripa, un alt exemplu, a mărturisit și el. Curând mai vrei tu să mă înduplezi să mă fac creștin, în discursul lui Pavel. Dar după aceea a fost prieten cu prigonitorul creștinilor, cu împăratul Vespasian. A nu fi nici cu lumea, nici cu Isus, ce roade aduce? O astfel de stare nu aduce siguranța mântuirii și nici puterea de aduce o viață din Dumnezeu. Poți să fii alături de Isus și să mergi cu El o bucată de drum, dar după aceea să-ți vezi de drumul tău, al grupării din care faci tu parte sau al neamului tău. Adevărata starea unui creștin nu este lângă Isus, ci în Isus. Cine zice că rămâne în Isus, spune Evanghelistul Ioan, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Aceasta stă scris la 1 -a Epistola lui Ioan, capitolul 2, cu versetul 6. Frații mei, să ne cercetăm adânc și cu toată seriozitatea, să ne precizăm poziția, să vedem unde ne aflăm. Nu este timp de amânat. Domnul Isus spune, deci, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu adună cu mine, risipește. Acesta este adevărul. Domnul Isus nu este numai un sistem de morală, ci este un nou fel de a fi într-o lume veche cu felul ei de a fi. El este cerul adus pe pământ, și tot ce adună el este numai pentru felul lui de a fi singurul care dă mântuire și fericire veșnică, amin. Iată ce ne spune în continuare Domnul Isus la versetul 24 de la Luca 11. Citesc. Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă, fiindcă nu găsește, zice: Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Haideți să cugetăm puțin împreună asupra acestui verset. Versetul acesta și următoarele două arată o vorbire figurativă a Domnului Isus, al cărui scop este să limpezească urmările rele ale unei sfințenii aparente care se realizează fără o întoarcere adevărată la Dumnezeu, fără lucrarea Duhului Sfânt în inima omului. Erau pe acele vremuri și mai sunt cinci zilele noastre, unii oameni care făceau rugăciuni pentru izgonirea duhurilor necurate din inima celor stăpâniți de ele. Aceștia se numeau exorciști, după cum vedem în Faptele Apostolilor 19 cu versetul 13. După ce exorcistul își îndeplinea meșteșugurile sale vrăjite, duhul necurat în mod aparent se prefăcea că dă drumul prăzii sale și pleca pentru un timp din locuința în care el stăpânise. După o vreme însă se întorcea cu o putere mai mare încă de unde a plecat. Vindecarea nu putea să rămână definitivă pentru că lipseau două elemente principale. 1. Dușmanul nu este biruit, ci scos doar afară și în libertate de plină se plimbă cât îi place și așa cum s-a amintit se întoarce iarăși la vechea lui locuință. Al doilea motiv căruia se datorește această înfrângere este că dracul ieșit nu este înlocuit cu nimeni, iar ca să fie în goală, se poate întoarce oricând în ea. Adevărata stare însă a celui izbăvit de draci este să își predea inima în întregime Domnului Isus, ca el să o umple cu Duhul Său Sfânt, să o umple cu o viață nouă, să o mobileze cu comorile cerești ale Harului, să o umple cu felul lui de a fi și cu împărăția lui. Într-o astfel de casă, satana chiar dacă se întoarce, când deschide ușa și vede bogățiile, harului lui Dumnezeu acolo și pe Domnul Isus, nu face decât să zică, au, oh, pardon, am greșit adresa. Și se întoarce înapoi și se duce pentru că nu mai are unde să intre. Casa este mobilată cu comorile cerești, este luminată de Duhul Sfânt, și se află Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor pe tronul ei, Domnul Isus Hristos. Într-o inimă golită cu adevărat de draci și umplută cu Duhul Sfânt, nu mai pot intra iarăși dracii. Când inima este ca un local public în care dracii intră și ies când vor, înseamnă că ea n-a fost cu adevărat predată domnului Isus. Cineva poate să se lase de anumite păcate și patim, și să nu se lepede totuși deloc de sine și de felul vechi moștenit de la părinți. Un astfel de om este expus duhurilor necurate în mod permanent. Dacă nu te-ai lepădat de tine însuți și n-ai primit cu adevărat în tine pe Iisus ca Domn, lăsându-i libertate lui în toată casa, întronându-l pe tronul inimitale, dacă felul de a fi al Domnului Iisus nu-ți stăpânește ființa ta în întregime, tu rămâi încă la dispoziția diavolului. Mândria, în cel nelepădat de sine, este netulburată de la locul ei, chiar dacă pentru un timp și în anumite împrejurări tace. Ea, de fapt, își face lucrarea îmbrăcându-se în hainele unei smerenii aparente. Zice Sfântul Isaxirul, în sufletul cuprins de slavă de șartă, se întorc din nou patimile care au fost odată biruite de el și care au ieșit odată din el. Deci Domnul Sus spune că Duhul Necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Apa este elementul de bază al vieții. Apa adevărului, apa cuvântului lui Dumnezeu, este temelia vieții celei noi în Hristos. Cum ar putea un Duh Necurat să umble prin locuri unde apa vieții Hristos se află din belșug? Această apă curăță și dă viață. N-ar mai fi duh necurat dacă ar sta în apa vieții în Hristos. O veche carte spune, după cum cel care are haine murdare se așează oriunde, tot așa celui cu purtare șovăielnică nu-i mai pasă de ceea ce a rămas bun în el. Și mai spune că umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Curăția este temelia odihnei. Cum o să aibă odihnă un duh necurat? Când nu avem odihnă, nu suntem curați. Să ne grăbim să intrăm în odihnă până nu e prea târziu, adică să mergem la Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca să ne curățească de orice păcat prin sângele Lui. Amin. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L151 și deschiderea programului de prezentare înaintea Domnului Iisus pentru curățire, înnoire și sfințire. Amin.